Вадимку плакала, скімлила, як голодна вовчиця на місяць, заплющивши змерзлі повіки. Зупинилась. Навіщо вона шукає його, що бузяв із жалостю, а потім зневажив, мовчки на все життя, за безчастя, в якому вона невинна, за сльози, що сохнуть в очах, не вилившись. Але хто повірить у те? Ніхто. «Тільки ти, бадечко Волхове, здатний погасити в ній той вогонь людської образи, що спопиляє її. Тільки твої крижані обійми остудять її серце». Вісна бігла за сніженим Волховом, шукаючи темної цятки ополонки, як своєї останньої рятівниці. Груди її розривались від придушеного дихання, задубілі пальці не чули ні холоду, ні болю. Вона падала на кригу, дряпалась по ній, зводилась. І знову бігла, розставивши руки немов зранена птаха, Сліпо летіла у безвість. Єдине бажання билося в ній – швидше. Швидше покінчити з цим глумливим світом, Що стільки збиткувався над нею, Зневажав, мордував. Сиві сутіні вже спускалися з неба На сріблистих голчастих паволоках. Під ними десь линув голос, Що в'яли в душу. Ой, сижу коло Дунаю. Дай топитися, гадаю. Цей голос лише краєм торкався її пам'яті І пролітав періз неї. У величаровій світлиці було тісно і душно. Уже згас над снігами короткий зимовий день, Уже кілька скипок затріщало біля припічка. А мужі новгородські все ще гомоніли, Думу свою думали. Не було правди на їхній землі. Боги, яким вони щиро кланялись, зрадили їх. Тепер дають поміч лише багачам і властоїмцям. Полюбили золото їхні кумири і їхні волхви. За поради, за вділену увагу, мзду вимагають. Тож одна дорога нині просто людину. Самим собі давати раду. А як? Величар бачив чимало світів. Бачив, як живуть і в інших землях по Велецькому побережжю. Його слово думне важить для всіх. Як жити їм, рибарям Волховським та Ільменським, лудіщикам, щитникам, ковачам, теслям, кожухарям-кушнірам, лимарям, оратаєм? Як встановити правду на своїй землі, ту правду, яка не вимагає плати ні від людей, ні від богів? Сьогодні вони побили своїх бояр, вигнали із Новгорода їхніх поспішителів-варягів. Але завтра усі 300 золотих поясів Новгорода з'єднають Прикличуть нові дружини лютих варягів Аби голови їм скручували Аби властоїмцям дух вольності вивищувати А їм, хто трудиться невсепущо Зв'язати ланцюгом руки Накинути на шиї вірівки неволі і холопства Велика, бо мудрість єсть Уміти тримати правду в розумі Та як осторожити свої животи І свої землі від кривдників Яка правда у мужів Велецьких Уже вкотре питає ковач біда у свого сусіди. Величар хилить голову на груди, го, коби знав про те, чи був би простим лодійщиком на Славенах. Усе, що бачив, оповів думним мужам. Але що? Одні живуть, як і вони, під вічем, де правують старіші незаздрісні. Інші під королями ходять, захищають їхні багатства і боронять від напастей. Але інші князів мають але ті князі зневажають їх та ще й воргують між собою. «Мови вже», – втомлено відказав величар, «для багатичів одна правда, для чорних людей інша. Але ми віднині самі собою володіємо і тримаємо кормило владарювання в своїх руках», підняв угору гору вузлуваті чорні п'єстуки, ковач біда. «Віднині багатичів нема в Новгороді, маємо себе захищати від них і свої добра» боярови себе захищали варяцькими мечами, а ми самі собі дружину сотворили. І воєвода у нас є, Величар. Лецький наш воєвода, хай буде здоров. Величар усміхнувся, поправив на чолі пасок, що тримав волосся. Який ж з нього воєвода? За довіру дяка вам, добрі люди, але я простий лодійщик, мушу заробляти на хліб щоденно. Коли ж бути воєводою, потрібно пильнувати усі землі новгородські і по закону, Люддя брати, платежі, устави. Як покину свій щоденний труд? Матимеш мзду від п'ятин. Людана лиш хитала головою, від чаду скіпок дитині й дихати вже нічим. А свіч не те, що воскових, а й не знати. Бідному чоловікові, ото й все твоє воєводство, величари. А де ж це наш вадко? Згадав біда. Усі чомусь глянули на Людану. Журливо погойдувала вона колиску. В очах пригас смуток, бурзенки щедро покраїли її обличчя. Гай-гай, ліпая жона ця добрими коновками тугу міряє. Коли ж це і згасла світла краса їхньої сусідки? Людана колише Вадимового сина, хоч і знають усі, що за кузнею, під старою грушею насипаний горбок землі, схожий на могилку. Та то лише про людське око, мовляв, поховали там дитину вісни, що від Вадима гусляра привела. Вадимове ж дитя – то їхня незаплямована честь. Вони, прості бідаки, мають єдине багатство на цій кривдній землі – чисте сумління і високу гордість роду свого. І те багатство цінують якнайвище. Людана докірливо поглянула на біду. Пощо питаєш чоловіче, хто знає, де тепер їхній Вадим? чи погнався за боярами, чи подався назад до Полоцька? «Не відгив, людоньки!» «Ох, і повоював же він отих варягів-находників!» «Дотепний воєвода, йому і меч наш вручити!» Це сказав статечний Тесля з людинова кінця. «Братило!» «Ай, правда, Вадим смисленний муж, уміє усі ті вовків заганяти!» «Ге-ге, не радійте!» коли б сюди ще не повернулися у великій силі, чується за братила. «Бути воєводою Вадиму, хай береже нашу вільність, не пустимо багатичів назад». Новгородці згадали недавні баралище під діденцем і свою перемогу, і всі сходилися на тому, що Вадим їх вчасно підняв на цю стань. Не відразу й помітили, як у розчинені двері разом з морозяним паром валився Вадим, а за ним ще кілька ромужив. Поручкалися, затим новгородці не в повідомили свою ухвалу бути Вадимові воєводою, берегти вільності, труд і правду городян. Вадим засміявся, перезирнувся зі своїми прибульцями. Один з них, що встиг уже скинути свого кожуха, маленький, гостроплечий, широким плескуватим носом і товстими губами, вийшов на середину горниці, уважно оглянув усіх, вперто трусонув сивою чуприною. Добрі мужі новгородські і славно вчинили, що Вадима Воєвода наставили. Та пізно єс надумали теє утворити. Вадим має честь бути воєводою у граді Полоцьку. Там був голод напасний, полочани сворохобились, а вгамувавшись, мечі шолом дали Вадиму хороброму. А прийшли ми сюди, аби вашим боярам сваволю утяти. І жону Вадима Воєводи з собою забрати. Нині час і назад нам здиміти. Новгород. Великий, знайди собі воєводу споміж своїх мужів. Так я мовлю. Сивий полочанин повернувся до Вадима. А де ж твоя вісна, воєвода? Вадим опустив очі додолу, стинув плечем. Не знайшли вісну знову, де поділась, ніхто не знає. Не знайшли її, Улібе, тихо отказав Вадим полочанину. Знайди її сердечно, знайди, заплакала Людана, погублять її то ви завтра й рушайте, без мене, сказав Вадим улюбополочанину. Дорога нині важка, візьміть добрих коней і стаїн боярських, а ще вівса прихопіть побільше. Дякуємо вам, добрі мужі полоцькі, що пособили нам у скрутну хвилину, статечно вклонився гостям Ковач. Слова його немов розбудили новгородців. Заворушились, заговорили, щиро дякували своїм несподіваним задругам. Та Уліб знову повернув до себе увагу отим чіпливим позорком і густим басом. «Полочани, дяку складають вам за Вадима, воєводу нашого справедливого». Він гречно вклонився Величарові, потім Людані. Почав одягатись. «То хоч хлібця в дорогу, цибулину яку?» Замитушилась біля мисника Людана. «Дорога ж не близька». «А ми жона у боярських стравницях добудемо собі на дорогу доброго Ядива, «Не клопочись», – засміявся Уліб. «Зараз туди й заглянемо, на вечерю». «Пора й нам честь знати», – підвівся біда. «А мо гостей проведемо до боярських тримів?» – кинув хитрувато братило. «Чо ні? І проведемо», – сміялися, топлячись коло дверей. «Де ж ти був, Вадиме?» – тим часом питала Людана сина. «Улі бужермовив». Людана на радощах схлипувала. «Вадимко, син їй менший». Вибавився з полону, живий, дужий, повернувся в її дім. Ось твій Лодимир, викапаний ти, таким був колись. Вадим ніякого, розглядаючи дитину в колисці, мовив стиха, «Заберу вісну і Лодимира, будемо разом усі». Хоч би вже доля тобі посміхнулась. Доля, хто знає, до кого вона щедра мамо. до бідних, мабуть, завжди спиною повертається, Через те простолюдинів бороню від ненаситців і властоїмців. Вигнали ми їх з Полоцька. Порозбігались князі і воєводи в різні землі, хто до Києва, хто до Нарева. Звідти можуть прийти найманцями. виглядаємо з усіх кінців. Дорога Санна пройдуть через річки і болота. Лише тепер збагнув величар, яким-то воєводою був його син». Таким, що, може, й даху над головою не мав, переховувався, певно, в лісових нетрях, перебивався дичиною. Але вільний, як вітер, як буря, тоже полюбився полочанам. Збагнувши те, лодіщик не дорікав синові. Сам би так вчинив, бувши на його місці. І коли вже його Вадим ступив на стезю справедливості, коли вже скуштував волі і не йде на зраду її, не біжить туди, де легше, Жити йому й помирати, як у великому мужу. «Чадно у нас!» – зводиться величар з ослона, відчиняє в сіни. «І не заснеш тепереча!» – промиврив собі підніс і вийшов на мороз. Бентега залягла в його серці, що принесе йому сім завтрашній день. «Не спиться, Вадимові!» – крутіжиться, як хурделиться в його голові думки не може спинитись, не може за щось зачепитись з думкою, аби прибитись до якогось берега. Чув себе людиною, що не здатна подолати важку течію ріки. Віднині його жадання, його воля слугували не йому, а отим довірливим, добрим душам, що з такою надією дивляться на нього. Змушений тепер накладати пута на свої забаганки і вчинки, жити за велінням сумління. Ба, ніхто тепер не впізнав би в ньому того веселого безтурботного гусляра. Та й себе він давно вже не впізнає. Урвалися струни його пісень. Переміни почались тоді, коли він, тікаючи від боя його стромисла світ за очі, пристав до волочан, що йшли до Києва. Бродячи по глухих лісових нетрях і долаючи небезпеки, що чигали на нього, Вадим ніби черстві душею. Слова пісень у ньому скам'яніли. Намість колишніх веселощів увійшло в серце страждання. Висіялось добірним зерном, вродило важким колосом. Усім єством прагнув перемогти в собі втому й зневіру вивищитись над своїми ворогами. Зухвалий свавілець обізвався в ньому голосом доблесного і відважного мужа.